текст 6. на калу брама чистий виданий що перебуває у своєму відзначальному становищі у свідомості кришни не ототожнює себе зі своїм тілом такого виданого не можна оцінювати з матеріалістичного погляду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 Відана Крішній душа служить йому без ніяких матеріалістичних пожадань. Аня, Білаші та Шунням. Г'яна Кармаді Наврітам – бездомісне відане служіння, що трансцендентне до таких різновидів тілесної та розумової діяльності, як г'яна – будування філософських теорій, і карма – діяльність заради насолоди її плодами, називають чистою бакті-йогою. Бхакті-йога – це діяльність, що притаманна душі, відначально. І на того, хто насправді присвятив себе на бездомісне, нічим не осквернене відене служіння, слід дивитись як на вже звільнену особистість – Сагуна саматіття айтан. На віденого Крішни не впливають матеріальні умови, хоча й може видаватися, що його тіло зумовлене матерією. Отже, чистого віденого не слід оцінювати з матеріалістичного погляду. Людина не зможе дати належної оцінки жодному відданому, аж доки сама зробиться справжнім відданим. Як пояснено в попередньому вірші, є три групи відданих – Канішта-Дикарі, та Утта-Мадикарі. Канішта-Дикарі не вміє розрізняти між відданими та невідданими. У відданому служінні його насправді цікавить тільки відвідувати храм та поклонятися божеству. Мадія-Мадикарі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 Коли ми в Русі свідомості Кришни почали надавати титул Госвамі Вайшнавам з Америки, піднялася хвиля прихованого протесту. Траплялося люди просто вічі казали відоним з Америки, що їхня саняса чи тилу Госвамі фіктивні. Однак ми, спираючись на те, що каже Шіла Рупа Госвамі у цьому вірші, з певністю проголошуємо, що Госвамі з Америки нічим не гірший за Госвамі з родини Ачарі. Разом з тим, Віданому, який отримав титул Госфамі, не бувши народженим від батька Брамани або Госвамі з родини нащадків Нітянанди або Адвайти Прабу, не слід гордувати лише через те, що він став Госвамі. Він повинен завжди пам'ятати, що скоро він загордує, матеріальна скверно торкнеться його, і тоді він впаде зі свого рівня. Рух свідомості Кришни заснований на трансцендентній науці, в якій немає місця для заздрішів. Цей рух для Парамахамсу.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 Образа проти лозусових стіб вайшнави дуже серйозна, настільки серйозна, що Господь зі читанням Магабрибу назива її хатімата скажений слон. Скажений слон може наробити чимало лиха, особливо, якщо увірветься у красивий любовно викликаний садочок. Ось чому кожному слід бути дуже пильному і старатися не чинити образ проти жодного з вайшнави. Кожен відомий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 до вповноваженого Шуда Вайшнову. Образою є також думати, що такого вповноваженого Вайшнову можна якось е, карати, вичитувати чи виправляти. Так само образою є намагатися давати йому поради. Треба вміти розрізняти між Вайшновом-неофітом і, і досконалим вайшнавом, причому за підставу для розрізнення треба брати їхню діяльність.